chorarán agora que vou marchando as pedriñas chorarán chorar de pedras anoite que marcho pola mañan ai la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 Dale voz Bueno, xa temos outro lado do fiel telefónico A chamada correspondente E ao mesmo tempo Temos a, dúas persoas Unha directamente mediante o chat E outra mm, telefónicamente Vamos a saudar a, Primeiro o Tenente Alcalde de Taboada Don Xosé Portela Moi boa tarde, Don Hola, ¿qué tal Moi boa tarde, benvido Moitísimas gracias por atendernos E temos tamén a outro lado A NOA Noa López, que, que tamén nos falará e intentaremos conectar con ela un, un bocadiño para que todo isto saia con Ben. Benvida, Noa. Hola, moi boa tarde. Bueno, a estas, a, as as novas tecnologías e os técnicos que temos, seguro que isto axúdanos a que o programa eh, teña este complemento tan interesante. Bueno, en primeiro lugar, felicitarvos os dous e, e en especial precisamente o Concello porque vais a celebrar Que número, un, un, unha chea de, de, sí. de, de, de tempo, non? O, o, sí O, o caldo Pero... de osos que xa leva máis de 20 anos, non? Ne leva esta quésimo terceira da festa de osos, sí Xa é unha veterana de Galicia Unha das veteranas sí, E noa, eh, eh, que ten que ver neste aspecto? A ver, contanos, contanos E <risa> pois a verdade é que uh, o único que teño que ver é que re respondee a unha chamada de pois eso do concello, pois o ano pasado xa, que que quería darlle unha volta a este concepto de festa, non? Mm. decir, pois evidentemente unha festa que vai pola súa 33 edición, eh, pois de debe ir camiñando cos tempos, non? E entón entendo que que por iso me chamaron, pois para para darlhes esa volta, ese, ese repensar eh unha festa que viña acontecendo dunha maneira máis ou menos eh, similar cada ano, pois pois para darlle unha volta e levála vale a cada outro lugar que, que mira máis cara cara a raíz e cara, e cara seguramente cara unha componente máis cultural da festa e non tan só gastronómica. Vale. Perfecto. Se, don José, o, o que si sí é certo é que eh, xa levando tantos anos eh, a xente disfruta porque ademais entregan ese, ese caldo gratuitamente cun, eh, xunto cunha cun, cun cunca, non? Efectivamente. Eh, damos... Non sei, a, a, a comunicación non, non a sentimos moi ben. Algúna cousa pasa que, que temos... Eh, recibimos mal a súa... A ver, ahora sí me escucho millor. Ahora sí, ahora, paredes. Vale, é que estou buscando a señal de wifi. <risas> é que precisamente acabamos de vir eh, proxectar un documental Caldo de Osos que elaborábamos o ano pasado dentro Área de Cultura do, do, do Concello, con noa López. que mm. Elaboramos un documental sobre os quefaceres que, que dan lugar a, a, ao Caldo de Osos Eh, ahora estamos intentando proyectalo por diferentes aldeas da da nosa víl, da nosa contorna y, y, y yo sei precisamente estou unha das nuna das pois felicitando, fel, felicitando, verdad, no que hai que hai que dárlle ao máximo publicidade ao mesmo tempo eso, visibilizar o máximo posible ese traballo. Por certo, eh, eh, caldo eh, en, en, para os galegos esos saumentes es auguiña. Eh, entonces eh Me parece que en ese caso o caldo de entaguada é diferente, ¿non? É un pouco un pouco máis contundente, Aí é un tá. Si, sí, é un caldo ademais que é prato único aí de Taboada, é decir, sí. de, defenden a Ultranza que é un prato único e de feito na lugares nos que se cociña caldo de osos eh da conturna é porque algunha muller de Taboada casou para ese outro lugar. Ah. Entón, bueno, pois é é un prato único e contundente. Eh, leva, bueno, é decir, a a súa base son efectivamente os osos, a a súa, o oso do espiñazo do porco eh e se levar avanços, leva un pouco de pataquiña leva cebola leva un restrido por riba e, e leva sesos tamén e logo, bueno, hai debates segundo as casas se, se poñer xirubía ou non poñer xirubía pero, pero é un caldo con moito sabor e que realmente é un prato de inverno e que, que dá enerxía e, é moi sabroso, por suposto claro pa precisamente eso é o que eu quería facer en P, o feito de que o caldo de osos é un prato contundente e ao mesmo tempo eh, eh gratuito para as persoas que asisten. Eh 33 anos e este ano o Cando que día se celebra? Este ano vai ser o 2 de marzo. Sempre o, o Carnaval, o de, o, perdón, o domingo de Carnaval. O domingo de Entroido. Este ano certa 2 de marzo. Eh, eh, escoito un cusa oh, oh, ese cartazo que hoxe mm, poden admirar todos os nosos sí, oitos oh, oh, oh, seguidores ten algo que ver tamén co, co, coa reivindicación feminina, non? Pois, bueno, por suposto eh, despois de xo ya xo sé que conte tamén porque eh, no ano pasado xa cando falei con pois co, co área de cultura do Concello de Taboada para para dar esta volta de, de folla ao Caldo de Osos eh, eles teñan moi claro que querían visibilizar as verdadeiras protagonistas e as, as verdadeiras custodias do Caldo de Osos que non son outras que as mulleres de Taboada eh, A min gustame decir que son as, as culpables de, de que o Caldo de Osos siga celebrándose e non son as casas, senón pois no medio da praza de de Taboada cada ano durante 33 anos, non? Porque son elas as que están os fogóns e as que van transmitindo a receita de xeración en xeración. Entón, pois o cartaz deste ano é eh, obra eh, de Rosa de Cabanas unha ilustradora eh, e deseñadora estradense pois quere poñero o protagonismo absoluto xa dende o propio cartaz por iso esas dúas mulleres eh, coas, coas potas de, de caldo na, na cabeza non porque eh, Rosa ten, ten unhas coleccións de, de, de pinturas nos últimos anos de acuarelas eh, que veñen falando pois eso, das sororidade das, das mulleres cómplices e de, de visibilizar tanto nos no, diferentes tarefas como tamén no, no ocio non e aí, pois este cartaz pon as mulleres no centro coa súa bada de cruzar e coa súa pota na cabeza non? as mulleres levando o mundo na cabeza eh, eso é o que o que se visibiliza do, Don José mm, fixeron un concurso para poder traer ese e, e, ese cartazo ou mellor foi directamente encargo do, do, do Concello Si, sí, no, encarga porque se había un o seu prestixio eh, sabía que era difícil que ela recibira un cargo porque ten en cargos de toda Galicia, de parte de España, pero despois de insistir por medio de Noa, pois ela foi quen de de aceptar facer para nós tamén esta fermosa obra do arte deste ano. Pois felicitacións e moitos parabéns Moita porque a eso re, recoñece muitísimo, non somente eso ás mulleres que, que como dice Noa eh, traballan para que ese caldo se de guste con con, con iria, senón tamén por o feito de que, bueno, pois pues, o, o o concello recoñece que, que que ese valor do caldo tamén ten moito que ver por, co, co, coa participación da, das nosas donas, das nosas quizás mulleres maiores, non? Efectivamente, si, sí, si. Sí. As as eh, que nos trouxeron o saber e as vigilanzas estas todas da, de, da Las, días, nos queremos seguir conservando e eh, ao mesmo tempo eh, poñer en valor a transmisión deste de coñecemento destes saberes. Moi ben. Pe, pe, que, máis, que, que máis podemos dicir? Ademais, da festa do, do caldo de osos tamén hai algo máis, porque, como dixo, noa, queren completar esta festa non somente co, coa gastronomía, senón tamén con elementos culturais e tamén música, verdad, Noa? O, e, sí, a verdade é que eh, non só ten que ver coa programación, senón con toda a filosofía de, de todo o que acontecerá en, en Taboada na, na fin de semana, porque é certo que o caldo e a degustación do caldo será o día dous, Eh, dicir tamén que a maiores desa degustación gratuita, tamén todos os restaurantes de Taboada no domingo 2 de marzo eh, ofrecen un, un menú unificado, co caldo de oxos como protagonista e bueno, no que tamén hai outras, outras cousas sabrosas da, da, da zona. non pero a, a maior es eso, do protagonismo evidente do produto é dicir, dunha receita que xa nos fai pois eso, patrimonio culinario, e queríamos visibilizar todo o patrimonio inmaterial que vai de arredor desa receita e de desa celebración. Uh -huh. Entón, pois, aí habrá moitas cosas, pois pues, habrá dende música, haberá dende tamén a presenza do viño, que vai moi ligada co... Co, co, coa, coa comida e coa, e coa receita e haberán realmente recóllese moitas cousas na festa que están relacionadas con ese patrimonio inmaterial o que máis interesa é contar transmitir, eh, contarlle ao mundo pois eso, de onde nace esa receita de, de, de, vinculala pois co, coa tradición da matanza porque este é un prato que eu, eu non son de taboada entón eu descubrin que é un prato que se come moitísimo en taboada, dende que comezan as, as matanzas, ata que rematan eh, casi cada fin de semana xontan as familias e os amigos de alrededor da mesa a comer eh, caldo de osos e eso ten todo un patrimonio material ten todo unha un unha casuística de arredor, pois pues, que é o que queremos contar na, na festa. Ajá. Fantástico. E, por suposto, perdo, pues, haber música, habrá música de diferentes estilos, porque queremos chegar a todas as idades e a maior rango de gustos posibles, eh, pois pues eso, tenemos a presencia do viño, eh, tenemos mercado de produtos de cercanía e de kilómetro cero, Mm, e haberá máis sorpresiñas que non vos podemos desvelar aínda e que porque as daremos a coñecer esta semana, sorpresas que teñen as mulleres como, como protagonistas. E eh, iso eh, eh, tamén vai acompañado de algo que en, en todos os galegos, eh, bueno, seguro, os que non poden assistir o mellor directamente a, na, na praza, tamén hai restaurantes que, eh, eh, verdade don José, que eh, servirán ese prato e outros pratos máis, non? Sí, sí, o menudo... Os que o... van a servir... Antes de día, compónse ademais do do de caldosos, de cera asada, e depois de, de unhas, tamén se pode gustar o, o, o da Ribeira Sacra, que é de, de, de denominación de origen, Tawada, de denominación de origen da Ribeira Sacra. E, tawada tamén, recordar que é un dos poucos concellos que de denominación de origen no fritorio, que tamén somos denominación de origen para o queixo queixo de, de tetilla de Arturo Lloa Ajá, pois... eh, tamén de postre eh, outro outro manxar que son as galletas de xian Anda. que tamén elaboran do, sí, elaboran dos do, do... artesas de Tawada que están distinguidos como artesanía de Galicia e é unha cousa que a xente valora tamén de un xeito especial Verdade que, a verdade é que, bueno, pois para o día 2 de marzo todos os nosos eh, oites e seguidores, que despois este programa rememítese en radio roncudo e eh, poderán escoitar novamente esta pequena intervención que, por certo, a radio nos, eh, é tan, tan, tan cativa ne cuestión de horarios, Pois resulta que, como mínimo, o que nós facemos é, é dar, darlle a coñecer a todos os galegos do Mediterráneo. A posibilidad de que poden achegarse, porque Galicia está a, a dous pasos, casi por así decirle. Todos os galegos somos capaces de achegarnos aí nun momento determinado. E, e agradecerlle moitísimo, don Xosé e a ti, Noa, que, que participes connosco. Algúnha cousinha máis, a parte da gastronomía, poderán facer un, un pasiño especial, quizáis para, para disfrutar tamén do entroido, non? Sí, sí, por suposto, aquí hai un entroido moi de frutón que, que se celebra o, o día seguinte na nosa vila sí. e eh, estes días tamén se celebra un auténtico entro ribeirao nas terras de Xantada vecinas de Taguá sí. un entroido auténtico con máscaras eh, que, que ven de séculos atrás eh perviven la tradición todavía en, en precisamente las parroquias ribeiranas de Ribera Sacra. Pues Pois bueno, festa e gastronomía toda xunta e, e, e, e, e cultura, como dice Noa e algo que, que, que bueno voulle decir unha cousa, don José nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto garantizamos xa éxito nese traballo Moito grazas, moito grazas Agradecerlle moitísimo este, estes minutiños que nos dedicaron tanto a vostedes don José e a, a Noa por aceptar este noso convite Eh, darlle a conhecer todo eh, ese evento grandioso que están a, a, a preparar para ese día 2 de marzo Unha aperta pues grandísima O, o, o agradecemento de noso eh, por a súa difusión e eh, pola súa atención tan especial eh. Moitísimas gracias Moitísimas gracias Moitas gracias tamén da miña parte eh, Engadir solo que eh, estábamos a falar dese documental que fixemos o ano pasado e que sí. se está a proxectar polas diferentes parroquias de Taboada dicir para os ouvintes que tamén aquelas persoas que se acheguen a Taboada durante a fin de semana terán oportunidade de, de velo porque estará proxectándose durante toda a fin de semana na, na, no auditorio da Casa Cuartel de, de Taboada así que hai, hai festa para, para todas as maneiras de De, de desfrutala, para quen aquí facer máis desfrutona e máis de, de espírito de entroido e tamén para quen vaya dunha maneira máis sosegada así Muy... que co, ese convite queda feito a que, a que todo o mundo se achegue pola, pola nosa cesta Moitas gracias, unha preguntinha final entonces se si ese documental é moi longo ou é, é, porque se si no lo... Son 30 minutiños, 33 minutiños. Pues... Pois, se si, si non lo facilitas, somos capaces de poñelo nas nosas redes para que tamén o disfruten algunhas persoas que que desexen. Que pois, pois vos, vos faremos chegar ou ben o documental inteiro ou ben o mellor un, un, un tantinho para, vale. que, para que a xente o poida ver, un por suposto, vale, claro vale, que vale. sí. Vale, vale, pois pois un tantinho intentaremos poñelo nas nosas redes ou polo menos darlle eso vento, como dín os, os mariñeiros, non? Moi ben, moitas grazas. Veña, hasta outro momento despedírmos vos con música outra vez e eh. seguimos, continuamos aquí no programa Sempre en Galicia. Adiante música. Su calor no alumea, non se colga na parede. Su calor no alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme non se fai máis caso dele. Ai la la, la la la. Ai la la la.